کی صورت دے شپاڑا سمنام بردے پا ترتیب دو قرآن کی پا دے صورت ایجرنا اوی آئیم نم بردے پا نزول کی پا دے صورت نازل شد دے او تعلق ددی صورت مخی صورت سراب او گانو جو باند دے یو دا چیار گلامت کی دخانو خلکو عذاب ذکر کو د دې سورات کې دموځو داخ خلکو عذاب ذکر کوي دیو جنا ورته سره ورو مګي سورات کې تخانو مشرکانو عذاب ذکر کړو د دې سورات کې دموځو کافر عذاب ذکر کوي دیو جنا ورته سره یا ما کی سورت الله رب العالمین قدرتونو بیان کړل د دې سورت کې اجزې دې انسانانو بیان دیو جنا ور پسې ورو ما کی سورت کې ترغيبه تبلیغو دې سورت کې نمونه دا ذکر کړي دیو جنا ور پسې ورو ګورم ام پی غاد الصوره الصوره النال ممتاز دي بنور الصوره تنو نا بدان د عدلای متنو عوبانی مختارل کیسم دلائل بدی صورت کی پیش گئی داسبن صورت کی نشا دارنگی صورت ممتاز دي بنور صورتونو بیان د فائده د بین باندې سیدا دې صورت کې شاع بل کې نشا صورت موندا دې د نورو صورتو نه بیان د حکم د الله مچو دا واه رب گیل لنالی ان من الجبال بیوتا نورم ګنوودی داوره صورت ایس باعت تویید دل ادلت المتنویع دا اللہ وعدانیت ثابتی مختلف قسم دلائل و سرات خلاصات سورت النال پر ایس مضمون سراش پاکی سے دیکھ تر آیت نمبر اکیسا یو اشتم آیت بوریدہ او پدی کی دلائلی متنویعات موقعلیقی سره دلائل پیشکی سرد بیان نمس علینا دویم بابد آیت نمبر بائیس و اشتم ناتر بینز درشم او پائی زجر و بشارت رات نه نه هغه چاله چاغي مسله دورين نه مني او ضرور کوي هغه چاله چاچی دا مسله منل نه دریم باغو د شپږ دیرش ماډا شروع کیه نمبر 47 پورې هو سلويست ماډ دورې او پای کی دلیل وایي او دلیل نقل اجماعی دا انبیان امسلام دا فیض باد تاویدو سلو رم باب دا آیت نمبر ارتالیس نا اتسلو اختمنا تر آیت نمبر تریاسی دیعت ایم پوری دی او پا دیکی دا ذکر گئی چیانی هم کلو من الله الاعلی اے معبودنا تو دلہ لا رب العالمین دی طرف دی بګم بعد سلورت یمنا تر اخرت صورت پورې او پای کی تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تحویر دے گئی اوال دے مشرکین او قیامت کی او مثال دا عمل دا مشرق او ترگیب دا القرآن رد دا شرکی فیلی اول کې دلائل اقلیان پر ازباد دا تحید اتام اللہ مانا رازیبا حکم دا اللہ او دا اتا سی د مازی راور دا لتاقو کلوکو دا ادا امرو اللہ فلا تساجلو راک نلکی دے عذاب دا اللہ نتلوار کے مغالی دیل را سبحان و تعالی مجھرکون ساکھ دے اللہ شرکانو ناو چھت دے دائنہ چھت دے صدار کردے اللہ سرا یو نزلو الملائکت بروی رالی اور صلی علی القران کریم می نامری لوگ بن زلالم یشامینی با دی پچا باندې جواری اللہ د دا لا خو خدا چاله چنه بو دروازه ای الهنده قران ور اللہ رب العالمین خو خدا انا ام درو انه لا اله <سؤال> الا انا شان دا دی اجر وی خلق دا دی خبرنا چه یاکینا نیشتا جترا الا انا اللہ وی صرف زیمان فتقون نو زمانو یری گئی دلچانو یری گئی خلق السماعات والا او دلائل یا بیا بس بار د توحید پیدا کړی د اسمان او زمکی د پارکار ډول دا کو خالص له شین ولا تعالی ما یش کو چدای نه شری شرکان جوړی الله سره خلق الانسان من ضوا پیدا کړی انسان را د یوسف سکینا پیداویا <سؤال> خسیمم مبین نا ساپا دیوی جگرالو خارا والنا <سؤال> ما خلقا لکن او ساروی پیدا کری دیلارا تا سلیفائی کی سامان دا بچاو او فائدی سیزن او داغین تا سخرای دیف اوائی بچکی دوتا لَزَامُ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى نَأْوِي بِكَرَمِ جَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفَأُ بِي زَمَا بَوَجِبِ يِخْنَيْنِ زَان بَچکولُو يَنِزَبِ زَان سَرراجُ خَتَکْرَم يَبَمَان راجُشُو اوزان دې بَچکولُو دې يخْنَيْنَا وَمِنَ الَّذِينَ دَاعِينَ تَصْخَرِي وَلَكُن فِيها جَمَالٌ حِينَ تَرَيُونَا تاسو څول دی په دې کې کله چې تاسو ما خام را ولیدل او وینه تسرونو کله چې زار بیاي دی لره او تعمل اس خالكم له بلد لم تکونو بالغيو او ته تاسو ګوژن تاسو هغه خرمتا چې نه تاسو رځون کیاله مگر پش وجلو د ځان باندې ځان مرګي ځان وجني پزان تکلیف برداشت کے نوال بایتا دیشي او دا سونا خر و کچر وغیرہ ایتا درسی این رب بگم لعوف الرحیم یقینا نرس تاثر شفقت گونگو میرا بان والخیلہ والبغالہ والحمیرہ از کچر او خر دیر پارا چی سوارش ایتا سو بدیبانی او دپارد خائصا وَيَغْلُقُهُم عَلَى ذَلْمُونَ پیدا بغیا سچ تاسو پینې پویږي وللای قدس بلا او بدي الله بانی سمون دي لاره او من جاير باز د دین دي کږي والا شاء لا ذاكم اجمعين کچل الله ایمان بزرګانه نتوفیق بیزرگر او تاصلہ ونولا واللذی انزلہ من سماع امان بلد دل یاقی اللہ اغدا دے جرانے گلی در برنوبا لکم منو شراب تاصلہ دائن اسکل ومنو شجر فی تسیمون او دائن او نداج بائی کی سرو خوال للا یاد سامی اسیمون ادیش نمانا سرول او کچرداد ساما یسومو شي جو فواوی نمانا نرخ لکا حدیث کے راضی نبیل السلام فرمئی لا یسومو آدوکم علا سومی اخی تاسو رضی یو سن نرخ نکئی پنخ درود دبانی یم بیتو لکم بیزر آوز زیتونا ارخو نیتا سلا وَنَا خِلَاقَ جِبِلٍ وَلَا نَابَ وَامغُرَ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ دَارِ مِینَا يَقِينَن دِگیندلای داو کوڼه پارې سوچ کەی وَسَخَرْنَا لَكُمْ وَالنَّارَ تَبِکړې تا سړلا شورغې تا بیکړې مور څوک مې توری دالات آبید آدی او سبستور قسمت معلومه دیو جین ایو شایر وئی تدبر بن نجومی و لس تدری تدبر بن نجومی و لس تدری قسمت معلومه او تا تبتنشتا کیگی آسا سچی رستور رب اِنَّ فِي لَالِكَ لَا دِلِّ قَوْمِ عَاقِلُونَ يَقِينَاً دِلِ دَلَائِلْ دَعَوَقُونَ بَارَجْيَا اِكِيَا قَنْوِي دَا دَلَائِلْ دِلَوَا دَانِيَتْ دَا اللَّهِ وَفِي كُلِّ شَيْنَ لَوْا آيَتٌ تَدُلْوَا لَا نَوْا آيَدٌ وَمَا دَلَا لَكُمْ بِلَارْدِ مُخْتَرِفَنَ الْوَانُو آج مختلف فنلوان رنگ رنگونه دی دی داز میویش نیوی لک غورو داز سری لک انار داز جړې لک ها ام داز مختلف قسم میوی دی الله پیدا کړې وی این فی ذلک لا ذکرون ام دې امر دې واره را یقینا دې ګرینې دا وکو نه بارا چې نصیحت کلي او هغه چې منو لامن دوریا بیا دې لاتی الله غدا دې چې په دا تابګړي دریا دغه بارا چې ورا غوګي ددینا لامن دوریا هو خدادا وتستغرجو منو الهه تنت بسونا اور باسی داینه زیورات یاونه غیرا دا دغه چا پیدا کړی د دریا نه هغه وکه تاسو غړی زیورات را باسی هغه و تران فول ګا موهره وی او غنی وګی شه درا او څنګه وې یو بولرا بدی دریاګی ولیدو من سر لی دی بارا جو لټو د فل لال نا نظر سی فضل نمولاد بے رزق حلال لگه سوئے چکل جماعت نراؤزین و دعا گئی اللہم اینی آسلکا من فضلکا و رحمدکا استا فضل عصار احمدتان وارم یعنی رزق حلال وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَو دِلَ پَارَجِتَا شُكُرُ بَا سَيَو وَالْخَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَانْ تَمِيدَ بِكُمْ اور ذللی بسمگا کی راز یا گرونا ان دمی دا بكم دی وجناتو لخذی بتاسو وانا رم نو روان کړي دی نیو نا وسبولا هيا وسبولا او تیار کړي دی سبولن لارے لا لګوند د باراجتا سملارم مائی ولا ما تدعو بالنجمهم يعددنا او نعد تويدا الله ي وبس قربان ديلار نو لو بصله بتافرغا افم اي نحن كم لا يخلو به يا هذا سوجي بلا قول قولي شي دا کې به شي بشانده ځا جن شي به دا کوله افلا تذكرونا حمزه و ولید تاسو نصیحت ناله او دا کل سترګي او خری ګور دا رب العالمین ډیر واجبہ انداز باندې بیان کړی دي اول یوې درماجت خلق السما دی ولرده بلا عقل تال ما یشرکون وبر اسمانو ذو ګرا بس اسمان یو درولې کاته از ماګه دا وګورا سمرا خستا فرش ولاولې دي بیا وی خلق الانسان من نطفه و الانسان ذا وګورا د یو ساس کې پیداس بیا وی ولنا ما خلقلکم فی ادب و مناه و منا تاکول الناس وسار وو وګورا باید بچاو ګلګوا لا لګ یو کلګ ډو کل پیسه دا دل چا پیدا کړی جمالون ګو بیا و عنا دريونا وين تسرو وين انسان دې سرته وګرا سار دی روانه کړی ور بصرانی کوته دې ور بصر راغسته لي او مخ روان دي ما خام هغه دې دکی کړی ور رواني دا دل چا ته بدار ګرځول وَتَعْمِلُوا اَتْقَالَكُمْ اِلَا بَلَدٍ لَمْ تَقُنُوا بَادِهِ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُوسَ وَآغَ سَرْوُتَوْقُرَا چِسْتَا بُوجِنَوْرِ آغَ خَارُونُوْتَا چِتَا اِتَا نَشِرَسِدِ جَای اوئی اتماعیت کیس وَالْخَيْلَا وَالْبِغَالَا وَالْحَمِيرَا لِتَرْكَبُوا هَذِينَا وَذ و اسینو دا وګورا قچر دا وګورا خرو دا وګورا داو د چا بيداکړي له خاې سيزو نه دي داوي و يخلقو ما لا دلمون به کیه اوسه چې سازو بنه بوې غه او جزر دا وګورا ایلی کاټور دا وګورا داو د چا بيداکړي بیاي وللله قد السبيل ومنها جائر ودي لار تو ګرا باز نی لار رواني چې پلان روډي او بازي کغي وګي لارې دغه ل چاته ویرګرول دي بیا دلیل له سماغه والذى ينزل من السماء ما لكم منه شراب ومنه شجر و انسان بر اسمان د هینی وګوره وليدي او بازي وګوره دا د لستور شي جمع شي د هینی او بازي باه کې ونه پیدا کیږي باه کې زړه وان سره وي يمبتو لکم ز يمبتو لکم زرا وزيتنا والنخله ومن كل سمرات وانسان فصل مدغرا دا اور بشرا نی دین دا غنمر دا جوار واندی دا پسن دل چا بيداکړي و زيتونا و انسان خونه دا وګرا دل خيستو په بيداکړي ونخيلا گجر دا وګرا سمره پستا دا ددا سره مکوړې شي وال انابا انغه او ګرا څو راخستا ګډه پیدا کړې ايګي دللا خو ګي دوا دی دا ول پیدا کړې و من کول سمرا دار قسم میونا ان في ذلك لا تن لقوم يتفكرون ديګي دلای دي خدای چا د پاره چې عيسوڅکې اکرې وي بیا وسخرالكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامري وانسان اش په ارضي دوګورات سپراشینو آرام او کیو کې ستریز تومانې اغاز تومانې د خدمت ماشي ورځ راځینو پای کی کار روزګار او کې دغه چا پیدا کړی وي والشمس والقمر وانورته ګور سمراخسته او اغاز تال لرنا درکې وال خمر اس بوږمه داو ګورا پیدا کړې داون تاله پایورکې و نجو مو مسخرات مې امرې وستور داو ګورا داविधान دی بوګوند الله دا شپې ستوري ها چیرې وېدا ستوري چې بشپکې مونږه ګوري سمرخسته لا پیدا کړې ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ان په دې کې ځکه چې عقلي دا لري بار دي کې نخري و مَا عَرَضَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ و انسانًا مَّوْجَادَ دَوْغَرَا ران برنګ رنګونه دي باضي مې وېشني دي نو باضي سري دي او باضي ځنې بیا دلیل څرل له اوول الذيسه خللباره ل تاګلو مننو الله منطوره و انسانه دریا کوګړه دادلله چا پیدادا کړي داغې دله تازه تاذا وخې پیدا دا کړي مې پیدادا کړي داله چا پیدادا کړيجمننوتنتل بسوونه داغې زیوره پیدا کړي داله چا پیدا وَتَرَى الْفُلْقَى مُوَعِ رَبِّي وَلِتَبْدَوْ مِنْفَانِ لِهِ وَقِشْتَهِ دَوْقُورَا چا کشتبان لگی آئی او بررس تو آچائی او کشتبان په مخ کے روانے دادل اچھا تھا بیدار گرزولی دی او تکرنے پر کشتبان کی او دا اللہ رزقِ حلال ذاتو لے وَلَعَلَّكُمْ بیا دلیلو بھی اللہ سمات کے والخاف الارض رواسیان تمیدا بکوم ومخام غرون دو گرا چا پیدا کری او کتا بدره دو گرا زمگو استاد محترم فرمی اگا ایه مدرسی مغیت یا روان دیگی ته بدره وی وی کتا بدره دو گرا چا روان کری دا وسبن اللہ اللکم تا تدون نیرونو گرا چا روان کری او بلن بلن الار اوگورا و اعلامات و بلنجم اوم یا نور انا خلال اللہ تے توحیل اصطورتا اوگورا چبا ایوان الار مالومی نو مسلے پیدف رگا افا مائی اخلقو کم اللہ اخلق ایا هاں اسور جی بیدا دا کې دې شي پسانا چې پیدا کولې افلن اذكرون ولنسيتنا علي حمزه توبيخ په داخله کړا دا سه بهترين دلایل پرځ باد توحيد باني وئنت او دون ما دل الاه توسوا کتا دش ميري نه متن د الله نشي راګرلې ايلل را ان الله لغفور بخون کي مهربان کې سلوور ديشم گنداس يا پیرشو ادا تتي ما بدلوا انت ما وجويلوا والله يعلم ما تسرون وما تولنون گريم قسم ابي الله عالم بكل شيء ولا الله بغباس اج پٹويتا سو ها سج ستارکاي والذين ايدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نبر شرب الدعاء حغه ساجدې رامل ګي سیوادلانه دشي بيدا کول سشیل را بيدا کړې شي دي امواد غیر دي ژوندین دي امواد غیر وایا کې ژوندین دي نانا امواد انجا مېدو وینا مېتونه پیغمبرات غومري او دی او ویننه پیغمبران ژوند دي دا رنگه الله وی افهيم متقوم الخالدون پیغمبرات کته مرشي د دې بوله امشه پاتشي او سورې جر کی تیر شول ها واه د رم بغاډه یاد یا کل یقین تر مرګه د خپل ر د کوا نہ ترماګه کورید امر نفس بیا نیشته عبادتونه او مواد غیر امام راضی نوص رحم الدین توک لا جرم ان لا علم ما يسرنا وما يولن حقا ذا خبره یا یقینا الله بلغی با سبانی چه دای پدیا سجدی سار ان الله انه لا يحب المستكبرين يقينا الله من كيد لو يكون بسرار وغا قيل لهم ماذا زر ربكم مزواجير ورقي قالوا جئنا سيدنا سيدنا لغليل رب استعصوا قالوا ساتر الاولين دويقي سي رب لیا ملو اوزارهم کاملتا یوم القیامات دیر بارا چه دئی پورا بورد قیامتا ومن اوزار اللذین آئیو دلون هم بغیر علم او دا بوجھنو دائی کسانو ناچکم را کئی دیلارا بی دلیلا علا سا اما یزیرون خبردار دیر بدیا آچه دئی بوجھکی اگی لر قدمتر اللذین آمن قبله م. فتاکی سرا تدبیر کرو چې کسانو چمکی ردینه نه ما کر اللہ دینا فتاکی سرا تدبیر کرو دسانو من قبل ام چمکی ردینه فاتا اللہ بنیانه من القوائده نوراتلو کو اللہ اپادی ددی تا دبیغنا فخر را علیه مصقب و نوراوی غرسولو پدیبانی من فوقیم دپاس دینه و آتاهم الازابو اور وری کو دی لرا دا زاین چې دی نه کو دی ل سم ما یومل قیامت یغذیہم بیاقرل قیامت برسواګ دی لرا وی یقول اين شرکائی الذين او الله بوئی چر د دې زما د بري خوندان هغه سن كنتم تاسو كون فی جویتا سو شیدای بداري ببارکی داسی دا کتاب اگر چی ارام دا آغا نوم چاپا پا دینا شو آغستی او تا بچ لی دی قال اللذین او دلیل ما اوی بارکسان جو اکرشو دوا تایلم ده گیتاب این الخدیل یوما یقینا رسوائینا رزید و سوء آل کافرین او بدید پا کافرون اللذین آتا توفاهم الملائکہ اگر کسان زوالیمی انفوسین ظلم اکڑی بخونو زانونو فالقو سلمان دوگو دیگاری لرا ما کنانا ملو منسونم گا عمل کون کی بد بلا ان اللہ بما کنتم تاملون خبردار یقیناً اللہ نے خبردار بالا مجتا سے کوئی فدخلو ابواب جاننا ما خالدی نبی دلنہ سے ہمیشہ میں پتے کہ فبیسا مسول متکبرین بدزا جی تکبر کا انکو وقیلا لیلذین اتقوما زانزل ربکم او بو علیشی اس باق دا بشارت جکر کئی او بو علیشی آگسانو لا چیزان شرکنا سرا لیکلی بیرفستانسو قالو خیرا دې ګوره له ګل وې خېرا ګوره دا سيار فکر کړو سړي اجتماع کې وای دا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا نسابير الاولين عذلته وقالو خيرا دته منسوب ورو د نزول قائلو او مؤمنان د نزول قائلو را لګې وې خېرا للذين عسلوا في هذه الدنيا سنا آئی کسانو لا چاہی نیکی کڑی دابدی جن دنیا کے توفیق دنے کے ولدار اللہ آخرتی خیر و خامقا کرد آخرت بوردی ولنے مدار المتقین و خانجامنی دکر متقیانو جننات و ادنیت خلونا جنناتا مزگرائشتا نکی بائیلا می تجریم انتا دی حلنار بھئی گیوان لانید بونو دا پوښښ تر چې به 11 تا جړل خاندل او ها داسې مرجا چته خان دې خلک جاړي توي بينا خوشاله خوشاله بې ها مؤمنه على الله رب العالمين مردا سي ور کوي چې دا مردا خوشاله وي عبوداردار جل الله تعالی نو کلچې وفات کې دو صدقه بي بي جړل کلچې وش ګرایي نو خزي دوي اے ملی املی ولا دا ګله صدقہ امل کوا امل کوا ی نیکار کوا خپل کار روزگار کوا او اخل ګناہ سوالو نکي پی سیوانلی ا ایو دوی وای اینا جسو ګذب د شمن بیا وقال الذی فی سنبلا او ګیراوند ولا سدا کے مال دخل الله حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کل جو فاکیروں خلی جانل وا تو لے جارے ہن نو هواله <والدماء بشغو> <بقرم وشغو محصر زلمون اکدو> ما پښګو باندې چې واله ما بغیر مشګو <واخرانو> ما سره ظلمونه کړو غاده نال کې ما محمد وآله وبا سبب از د محمد عليه السلام او داغره مرګ ورو سره مخه مخ کې ګما دوس په جما ده اجر وخرالو ا ملحان کو ځار ما دارنګا الله تعالی رزینا گنی زاله شو دا وینت رزی ها نا وین رالی زکه وینه شهيد دا غره فاران ها را پاکه نا واسکی وضو عربه الکعبہ زکه امیا شما زمان خان کا بے بربانی قسم می طیبینا خوشال خوشال بی دمربوکی اره جو بهم رضی اللہ تعالی نو کله چې دا نوګیر چا بیره داربو خرق راج مشیری دا دمربا لدی سهار وای وی لا تاج ما لا ز ابو اولی واجب ماو قبالو مستجو کل مجمای زمانګیر چا بیره داربو ډن راج مشیری فمالی ذل مو دی وای وإِلَى رَبِّي يَا بِ وَمَرْجِعِي جَمَا دَمَن پروانِشتا جک زاپ پرب لرا واپس کی جما آ دارنگے اوئی فلصُ بالین اوضلُ مسلمًا علی أي شرقٍ كان لله مسرى وي جما پروانِشتا مسلمان مرما ہ پکمیو اربعان چاوندہ اللہ دے وذلك في ذات الله وهي شاء يبارك الله صالح الممزاي ناخذ الله ببركي الله فقشي زم ما بهاري اورفا الله رب العالمين برکت واسهي دارنګي کله چې حدیث راضي کله چې نیک سړی نه روح استه شي نه نه چې مان لره شي درحمت پرشتی ما ترنیز دیشی طویبینا خوشال خوشال بی یا قولون سلامون علیکم ویبا سلامت یا دیب تاسو ادخلوا الجنن تا دنش جن تا بیما کنتم تاملون بسن دائی چوی تاسو عمل کنگی ایل الا انتاد یوم الملائکہ بیا تفیر دید دیدار نگای مگا زدیسا پریچه راشی دیل ملایک یا راشی حکم درست دارنگی کار کدیو کسانو چی مکی دیناو ووا زلم اوم اللہ دیبانی ظلم نو کدی اللہ لیکن او دی بخلو زانو زالمان ووا سابم سیادم آمیلو ووا سوال دیلہ بدیدار چی دی آمل کدیو ووا قبیم آکانو اے وحید بو ریا صاحب ہ یستا دیون چلی وای بو رٹھو کی کون کی وقال الذین اشرکوا شاء الله ما بدنا وزجر لا او وین با جسانو جی شرک کڑو کچر خو خوی دا اللہ نو موندا عبادت نو غڑے سیوا دنے اللہ نه رسشی ولا باونا نو مونگا ان زنگم ولا الہ <سؤال> غیرہ من دونه من شیء عن بار انگړم غلای او د دین څه شینه من قبل دارنگه کار ګړیوه که سانو چې ما کې دینو فعل الرسول للبلاغ المبین لنی شابه پیغمبر بره نه باندې مگر سوالی خارات پیغمبر کار دې تبلیغ چاغه با خلقو تا مسل رسائی خارا رسولی ولقض بازنا بی کل د الرسول دید آئین ادرین باب او بڑی د دلیل نقید آئین بی آلیم السلام تاکیس را لیکن امگا باری امت کی او بی آمبر دامت ویلو اعنی بدللہ چی بادتو کئی وازی دا اللہ ویشتا نمود اور جان بچی رہی عبادت دغیر اللہنا فمنهم من هذلا بازی دینا سوګو چې ته فی ګورغو الله دیتا ومنهم من حقدا لیدللا بازی دینا سوګو چې سب شپ دی باندې ګمړای پر سیرو په لار دی نو ګر دی این تاریس اللہ او داؤں کچھ دیتا ہے اس کے پیغمبہ آدھا نہیں پیدا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يَعْدِي مَنْ يُقِلُّو نا یاقیناً اللہ توفیق نا عرقی آچالا چاہا بھی گمرا وَمَا لَوْمِنَّا سِرِنَا وَنَا بَيْدِي لَرَا اِمْدَا دِي آنَا وَاقْ سَمُوا بِاللَّهِ جَادَ اِمَانِ اِمَا او دے کسمونہ خول پا اللہ بانی ذرا بودنه الا <سؤال> سوجا مړوي بلا واذنا نه اخا کولينا بلکي واذنا پدنه باني اخا ولکن اسر الناس لا علمون لکه زیاده خل ګنا نبوږي لين بين لهم الذي يخلفون فيه لذا چې بیان کیدای لرا سج دي اختلاف کوي بايي کې ولعلم الذين کفرو به پرا چې کارګي الله داسا چې کو فر کړې اه انون کانو غا دی وینا یقینا دوی دي درو جن وين ما قولنا لشن زاردنا یقینا منا زنګ دوي شي بارا کل سيرا دو ګنګ جاي ان لو کو فاکون و اي موږه قداموچن موچي ا الله وی کله چې زنه یو کارې راوکم دا ته موجود چا ناغه فورا موجود شي برګي ولما دي گئی چې الله رب العالمین دا د دې لفظ ذره نشته او دا کو اصل کتاب دې دې را دې دا لانا چې الله رب العالمین دیاوکار اراداو لو فور نهه موجود شي ها کون ساي کون والذين اجروا في الله والترغيب بهجرتها هغه ساي جي هجرت کي الله په بار تو هي د الله جي به بعد نماز لمظا يناچ ظلم ګل شبعي باني لانه بانو في دنيا نوخه مخازای ورګوندې لارې په دنیا کې خستا مینه دین अजمیری د چش نارالو هندستان کې یا پیر بابا علی رحمت سید علی ترمذی د ترمیز نارای او د ادمو غول بچار علی او د پارا چې پښتنو کې هم پیرو بایزیدی انصاری راغه مشورو په پیر روشان ها پیر روشن باندې پیر روحانا واهې بدنام کو ها آو هرګ ویلا پیر روشنه پیر تاریکی لري نو چا و چې بل تا کن تاریکی بچیا دا دیر بار چې دا برس پیرو وکاله چې پیر بابا رحمت الله علیه تفضل نګی دا چې دیندار انسان دې لاہور د غنیر بهرونو کیا بات شو سید رضیه رضوی دا جویر درا له لا او لاہور کیا بات شو التا بیا خلق دا پکور بانی مزار جوکو داتا جنب بخش کو بانی وې خزانی بخل کې حالان کیا بخلوانوي یا علی خزدورا گن بخش بے گویا حالان کې درست شما اجنے سر اے علی خلق دانا داتا گن بخش ہوئی حالان کے سام پلاس کی اس اختیار نشتا اس اختیار نشتا دالاوی چچا اجراتو کلو لانو بوی انهم فی دنیا سنا زاب ورغم دیلرا په دنیا کې خستا دارمی عبد الله غزنوی دا وځین درالو انت اند سال او اند سانラル الله اورلو اتا باشور وا ولاذر الاخرت اکبر خامخا اجر اخرت ډیر لوی لو ګانو عالمون کاچ دی بویدې النا صبر والله ر توونه ع کسانر چې صبر کوي او ف خپل ربې ځنسپارېله ر کلونه فې ځسپاري وما رسله من قبلږ الله ررجه نو لمه اوګلې لږې ماکستانه مګ سړي چې منب وَاذَٰلُهُ لَذِكْرِهِ قُنْدُلَا دَالَمُونَ نُتَابُهُ كَي دَالِ الْمُنَا کچریتا سن بوئی گئی او درته تقلید وئی بل بَیِنَاتِ بَوَازِیَ نَائِلُو وَذُکُرُ فَصَیْفُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ مُنْغَرَدَ لِغِلِ بَیغَمْبَرَا دَ چې ته بیان کې خلګولا چرا لیکنشو دیتا والا اللہ یتفکرون او دیتا پارا چھتے سوچوکے فامن افامن اللذی نام کرو سیعات ایا فامن بگلے شیعان جسان چھتا دیرونا کئی بادا ایا صف اللہ بیمو لرگا چھ ڈپا کی دیل را اللہ بزمگا گے یا برا شی لیتا عذاب داگا دینا چھتے بنا پھوئی پاہ او یا خود او ملا فی تقلبیم یا باونی سیدی لرا پا کی ساید اوڑی دوز دائی کی پا ما هم بی موجزین نیزی آجیز کی اللہ لرا او یا خود او ملا تخوفی نیا بونی سیدی لرا علا تخوفی پس دیر اینا فین خواب اخوانگی شفقت دونگی اومی ربانه او لم یروو الی ما خلق اللہ سلورن باب شروع شروع دی دائینا او پا دیکھتا دیکھ کر گئی کل هم منقادون ایلاللہ پول اللہ رب العالمین تا محتاج دید او حسوق اللہ رب العالمین نا الاؤاس سلیشی کولی او لم یروو الی ما خلق اللہ من شئینا ایدی نگوری آغستا چلا پیداکڑی رسشیدہ یتفیعو زلالوان الیمینی و شمائلی چمائل دی سور دائی دخی طرف اور گست طرف سجدن لیللہی سجدہ تا و اون داخرون اور دیدی آجزی کونگی اللہ تا ولیللہی از جدو مافی سما آتی و مافی خواهد یا اللہ لرسجده که یہاں آسو کر برا اسمانن ہوگی دی او براغ که دزمک ہوگی دی ما همین دا اب با دین دا زین دا تو او ملائکه وهم لا یستکبرون او دیلوینا کئی دا اللہ دی عبادتنا یا خواب ہونا یا حرب با همین فوقیم یارگی درب د دینا دپاسا دینا وَيَظَلُّونَ مَا يُؤْمَرُونَ غَيَاسُ جُگُمکړې شي دایتا وکال الله لا تدخلوا الى عين سننا هذليل وحي ویلان ګړې دالله چې منی سياله دعا انما وين وين دو یقینن دالله دیا چې تر آیه کیو مگر مومنوں برکو شادا اے رائے مگر مومنوں برکو شادا اے رائے پرستش کریں شوق ش... سے جس کی چاہے و مومنانو بانیلار کو لاؤ دی او شوق سراد چاہے چھو خواہی عبادت کی نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا نبی سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے مزارو بے جا جاکے نظرے چڑھائے تویید میں کچھ خللے سے آئے ایمان بگڑے نئے سلام جائے لارچی دیارہ تنولا او دا باباگانو در اجاد نبینا موچھتا کی اللہ وی چی دوالی او دائی چی سیخ ہوگئی نو علیہ دا دا مندانی دی دا, دا دا تبیوری سرخو کی زموار دی دا, دا ذل ذماره زي دار فلاني شي ذمار انما هو الا واحد فيا يا فرج النار الله وي فيا يا فرجنا خازمان يرجى ولهما في السماوات ولاذت لا سيار غدياصا شي بارد يا اختا ها في السماوات ولا وله الدين واسبا او دی اللہ نردی ادین و آسیب کی خود اللازم افا غیر اللہ تک تکون ایا نا تاسو دبل چانہ یری گئی غیر دا اللہ نا دبل چانہ تاسو یری گئی یعنی یر خدای توب دا اللہ نا علاوہ دبل چانہ کوئی